Tizedik óra. Ebben elmondatik egy és más tudnivaló a címekről. Az írkáló embernek kétféle baja szokott lenni a címekkel. Már láttam akárhányat, amint ott ül egy nagy csomó, hosszú kutyanyelv előtt, és morfondírozott magában azt a kutyafáját, azt a kutyafáját. No, mi a baj? Van egy nagyszerű, fenomenális mesés címem, ahhoz kellene most valami mesét kikomponálni, és készen volna a tárca. A másik is ül labúsan, és rágja a tollát. Hát, neked mi a bajod? Hmm, írtam egy cikket, egy mesésel jó cikket, csak hogy vigye el az ördög, nem találok címet hozzá. S ne gondolják, hogy túlozok, de akárhány regénynek, könyvnek, színdarabnak hamarabb volt meg a címe, mint a meséje s voltaképpen az egész a címkedvért íródott jóformán függeléknek. Viszont akárhány kitűnő könyv vagy darab elfeküdt az íróasztal fiókjában hetekig, hónapokig, sőt néha évekig is, mert a szerzője nem talált hozzá megfelelő, kedvére való címet. Nem is kicsi dolog az, hogy mi legyen valaminek a címe. Az életben is úgy van, hogy akárhány vendéglő, kocsma, kávéház, találmány, divacik, sőt, város is. Egyenesen annak köszönni a népszerűségét, hogy jó neve van, és azon megy tönkre, hogy rossz neve van. Hogy messzire ne menjek, én fanatikusan hiszek benne, hogy a mi szeretett fővárosunkban azért nem lehet megteremteni az igazi, nagy és joggal megérdemelt idegenforgalmat, mert nagyon szerencsétlen neve van. Pest meghívják. azért, mert valaha nagy sütőkemencék vagy migálodtak a Dunapartján, és állítólag ezeket a kemencéket pesteknek hívták. De hát ki tudja ezt? És ki törődik vele? És mi fontossága van a mi életünkre? Mi a mi múltunkhoz és jövendőnkhöz? Annak azonban sok köze van az életünkhoz, hogy a pest szó a világ legtöbb nyelvén a legborzalmasabb betegséget jelenti hogy az értelme nem más, mint az, hogy dög halál. Vajon kimenne közülünk idegenben olyan városba üdülni, szórakozni, vagy tapasztalatokat gyűjteni, amelynek döghalál a neve? Milyen szépen hangzó nevük van az olasz városoknak. Venécia, Napoli, Palermo, Róma, Firenze, Milánó. Ellenben egy ostoba bádok darabból milliókat és milliókat lehet eladni az egész világon, ha ügyes neve van. Kri-kri, ez a szó magában nagyobb sikert jelentett egy embernek, mint egy hosszú, hasznos életmunkássága, akárhány nagy nevű írónak. Az újságcikk alapjában véve tiszavirág. virág. Máról holnapra él, azután meghal. Új cikk jön a régi helyébe, és elfelejtik a tegnapit. De egy jó cím... Néha évtizedekig túléli magát az alkotást. Senki se tudja már, hogy mi is volt, csak abban a híres Frakkos Banda című cikben, amely miatt fiatal éveinkben végig kardlapoztattuk magunkat a hatvani utcában. De a címre emlékszik mindenki. Vagy az alulteles köcsögök. Miért íródott, mikor íródott? Kiírta? Azt mindenki elfelette régen. De hogy az alulteles köcsögök a főrendiházban ülnek, azt mindig fogja tudni mindenki. Vagy, hogy a száguldó giotin, a villamoskocsi, ma az automobíra is ráillik. vagy, hogy kik voltak a Trotlik? Egész raja az emlékeknek elevenedik meg bennünk erre az egy szóra. Másért is fontos a jó cím, különösen az újságokban. Azért, hogy elolvassák a cikket. A címért amit a tetejébe írnak, sokkal több cikket olvasnak el az emberek, mint a tartalmáért. Épp úgy, mint ahogy az életben is sokkal több embert süvegelünk meg a címeiért, mint az értékeiért. A jó cím már maga fél sikert jelent. De persze néha furcsa dolgok is kerekednek ki a címkeresésből. Egy fiatal kezdő ír például a redakcióban egy apró hírecskét. Már az egészet megszerkeztette ilyen formán. A Trencsén király törvényszék köröző levelet adott ki Prokuska-Jankó-Liptó megyei illetőségű drótostót ellen. Az illetőt három malac ellopásával gyanúsítják. Leírta végre. De nem tud neki címet adni, és sorra járja az asztalokat. Kedves szerkesztő úr! A redakcióban mindenki szerkesztő úr. Milyen címet adjak ennek a hírnek? Mindenki elzavarja. Ugyan, hagyjon békében! Végre valaki megszánja és odaszól. Elírja oda, hogy körözött liptói! És másnap többet kacagnak az apró hírecskén, mint amennyit akárhány nagy vezércik fölött bosszankodtak az emberek. A címek rendjén meg kell említenem az állandó vagy legalábbis tartós címeket, amik napról napra újra és újra megjelennek a lapokban, mint a Válság, a helyzet, vagy a folyosó humora. Ezek okozzák a legtöbb gondot az újságírónak, mert már réges-régen nincsen válság, hetek óta tisztázódott a politikai helyzet, és a szegény újságíró még egyre körmöl, írja, izzadja a válságot és a helyzetet. Vagy a folyosó humora? A folyosónak a legritkább esetben van humora. A folyosónak akárhányszor, az orra vérre vére folyik. De alapban kell, hogy humora legyen. És mivel kell? Hát van. A képviselő pedig másnap olvassa a szájába adott viccet, adomát vagy elmészséget, és nagyon megvan elégedve maga magával. <gül> Ki hitte volna, hogy én ilyen ötletes fiú vagyok? Utoljára pedig elhiszi magáról, hogy csak ugyan elméis.